48. Un panteon canaanean Ugarit Cu puțin înainte de anul 3000, o nouă civilizație, aceea a bronzului vechi, apare în Palestina. Ea marchează prima stabilire a semiților. Urmând modelul Bibliei, ei putem numi canaaneeni, dar acest nume este convențional. Invadatorii se sedentarizează, practică agricultura, dezvoltă o civilizație urbană. Timp de mai multe secole, alți emigranți se infiltrează în regiune și schimburile cu țările vecine, mai ales cu Egiptul, se înmulțesc. Către anul 2200, civilizația bronzului vechi este ruinată de irupția unei noi populații semitice, amoriții, războinici seminomazi, agricultori cu intermitență, dar mai ales păstori. Acest sfârșit al unei civilizații constituie totuși începutul unei noi ere. Invadarea Siriei și a Palestinei de către amoriți, în martu în sumeriană, amuru în acadiană, nu e decât un episod al unei mișcări mai vaste, atestate cam în aceeași epocă în Mesopotamia și în Egipt. Sunt atacuri în lanț efectuate de către nomazi impetuoși și sălbatici. Nota 10. În textele literare mesopotamiene de la sfârșitul mileniului al treilea, războinicii Martu sunt numiți bădăranii de la munte, cei ce nu cunosc grâul sau cei ce nu cunosc casa și orașul. Închei nota. Dar cucerindu-i, ei adoptă stilul de existență al aborigenilor și se civilizează. După un anumit interval, descendenții lor vor fi obligați să se apere împotriva incursiunilor în armate ale altor barbari, nomadizând la lizierea pământurilor cultivate. Procesul se va repeta în ultimele secole ale mileniului al doilea, când israeliții vor începe să pătrundă în Canaan. Tensiunea și simbioza între cultele fertilității agrare, înflorind pe coasta siro palestiniană și ideologia religioasă a păstorilor nomazi, dominată de divinitățile celeste și astrale, vor cunoaște o nouă intensitate odată cu instalarea evreilor în Canaan. S-ar putea spune că această tensiune, realizând de multe ori o simbioză, va fi ridicată la rangul de model exemplar, căci aici, în Palestina, un nou tip de experiență religioasă se va lovi de vechile și venerabile ale religiozității cosmice. Până în 1929, informațiile asupra religiei siro erau furnizate de Vechiul Testament, de inscripțiile feniciene și de anumiți autori greci, mai ales Pilon din Biblos, secolele 1-2 era noastră, dar și Lucian din Samosata, în secolul al II-lea era noastră, și Nonostin Panopolos, în secolul al V-lea. Dar Vechiul Testament reflectă polemica împotriva păgânismului, iar celelalte izvoare sunt fie prea fragmentare, fie târzii. Din 1929, un mare număr de texte mitologice au fost scoase la lumina zile de săpăturile de la Ras Samra, Vechiul Ugarit, oraș cort pe coasta septentrională a Siriei. E vorba de texte redactate în secolele 14-17, dar conținând concepții mitico religioase mai vechi. Documentele descifrate și traduse până în prezent sunt încă insuficiente pentru a ne permite o vedere comprehensivă a religiei și a mitologiei ugaritice. la lacună întreruptă aceste provestiri. Începuturile și sfârșiturile coloanelor fiind sparte, nu există un acord nici măcar în ce privește ordinea episoadelor mitologice. În ciuda acestei stări fragmentare, literatura ugaritică este de neprețuit. Trebuie totodată ținut cont de faptul că religia ugaritului nu a fost niciodată aceea a întregului canaan. Interesul documentelor ugaritice ține mai ales de faptul că ele ilustrează faze ale trecerii de la o anumită ideologie religioasă la alta. Zăul El este șeful panteonului. Numele său înseamnă zeu semită, dar la semiție occidental el este un zeu personal. E numit puternic, taur, părinte al zeilor și al oamenilor rege, tată al anilor. El este sfânt, plin de milă, prea înțelept. Pe o stelă din secolul al XIV-lea, el este reprezentat, așezat pe tron, maiestos, bărbos, într-o haină lungă, cu o tiară împodobită de coarne. Până în prezent nu s-a găsit niciun text cosmogonic. Totuși, crearea stelelor prin hierogamie poate fi interpretată ca reflectând concepții cosmogonice ca Într-adevăr, Textul 52, Nașterea zeilor grațiuși și frumoși, îl descrie pe el, impregnând pe cele două soții ale sale. Așerat și anat, stau de dimineață și stau de seară. Nota 11. Acest mit este modelul unui ritual efectuat la începutul unui nou ciclu de șapte ani, ceea ce demonstrează că la o dată veche, el mai era considerat încă autor al fertilității terestre, prestigiu care îi va reveni mai târziu lui Baal. Închei okay, nota. Așerați, ea însăși născută de el, este numită Mama Zeilor. Ea naște 70 de fii divini. Cu excepția lui Bal, toți zeii descind din prima pereche, el Așerat. Și totuși, în ciuda epitetelor care îl reprezintă ca pe un zeu puternic, adevărat domn al pământului, în ciuda faptului că pe listele sacrificiale numele său este întotdeauna menționat în frunte, el apare în mituri ca fiind fragil fizic, indecis, resemnat. Unii zei îl tratează cu dispreț. În fine, cele două soții, așerat și Anat, îi sunt luate de către Baal. Trebuie să conchidem, deci, că epitetele exaltante reflectă o situație anterioară, când el era efectiv șeful panteonului. Înlocuirea unui vechi zeu creator și cosmocrat de către un zeu tânăr mai dinamic și specializat în fertilitatea cosmică este un fenomen destul de frecvent. De multe ori, creatorul devine Deus Otiosus și se îndepărtează treptat de creația sa. Uneori, substituirea este rezultatul unui conflict între generații divine sau între reprezentanților. În măsura în care se pot reconstitui temele esențiale ale mitologiei ungaritice, se poate spune că textele ne prezintă promovarea lui Baal la rangul suprem. Dar e vorba de o promovare obținută prin forță și viclenie, care nu e scutită de o anume ambiguitate. Baal este singurul zeu care, deși se numără printre fiii lui El, întrucât acesta era tatăl tuturor zeilor, este numit fiul lui Dagan. Acest zeu, al cărui nume înseamnă sămânță, era venerat în al treilea mileniu în regiunile Eufratului Înalt și Mijlociu. Nota 12 În aceleași regiuni este atestat și numele de Anat. E posibil ca Baal, fiul lui Dagan, să fi fost introdus de amoriți. Vezi în ultima vreme Oldenburg, pagina 151. În acest caz ar fi aglutinat un Baal, Hadad local, căci nu se poate concepe vechea religie cananeană fără acest faimos zeu semitic al furtunii și prin urmare al fertilității. Închei nota. Totuși, Dagan nu joacă niciun rol în textele mitologice ale Ugaritului, unde Baal este principalul protagonist. Numele comun, Baal, egal stăpân, a devenit numele său personal. El are de asemenea un nume propriu, Hadu, adică Hadad. Hadu se scrie H-A-D-D-U. El este numit cel care călărește pe noi, prinț stăpân al pământului. Unul din epitetele sale este Alian puternicul, suveranul. El este sursă și principiul al fertilității, dar și războinic totodată, după cum sora și soția sa, Anat, este în același timp zeita dragostei și a războiului. Alături de ei, cele mai importante personaje mitologice sunt Iam, Prințul Mării, Fluviul Regent și Mot, moartea care își dispută cu Tânărul zeu Puterea Supremă. Iam se scrie Y-A-M, Mot se scrie m o cu accent circumflex T. În fapt, o mare parte a mitologiei ugaritice este consacrată conflictului între El și Baal și luptelor lui Baal cu Iam și Mot pentru a-și impune și menține suveranitatea.